wa kala Rabbukum u du'uni, është të gjibë lakum. Fërëndëruar qëftë Allah s.a. Ata e lafëdërojmë, vetëm ati i përkushtohemi, vetëm ati i kërkojmë ndihmë, që të na uzoj në rrugën e drejtë, dhe të na mësoj se si të adhërojmë, vetëm ati i kërkojmë falje, që të na imbuloj të metat tona dhe gjunafe tona, Dhe të mos bëhen shkak që ne të largohemi prej tij dhe të devijojm rrugën e tij. Dëshmojmë se Allahu subhanahu wa ta'ala është i vetmi adhuruar, nuk ka ta adhuruar tjetër që meriton ti përkushtohesh me gjithë qenien tënde, veçse Allahu subhanahu wa ta'ala, i vetëm dhe i pashoq. Të gjithë janë krijesa, ai është krijuesi, të gjithë kanë nevojë dhe ai furnizon dhe përkujdeset për krijesat e tij. Dëshmojmë gjithashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profeti i Zotit të cilin ai e mbështeti me mrekullitë të shumta dhe mrekullia më e madhe që i dhuroi ishte kjo fjalë, pra fjala e Kuranit, ishte ky libër madhështor, ky sheria i mrekullueshëm, nëpërmjet të cilit Allahu Azza wa Jael i udhëzon robërit e tij si ta adhurojnë atë dhe në këtë mënyrë të gjejnë lumturinë së dunjasë dhe të ahiretit dhe të shpëtojnë nga çdo fatkeqësi dhe sfrovë dhe nga çdo ligësi e dunjasë dhe të ahiretit. Kemë arritur këtu në fund të lutjeve që kryen gjëtë namazit dhe është pikërisht finalizimi i namazit dhe mbjulli ati që është teslimi pra dhenje selam dhe ndalja nga namazit dhenje selamit ka një kuptim të veçant dhe interesant në vetën e saj pra në momentin ku ne japim selam duke thënë Assalamu alaikum wa rahmetullahi dhe në njështojmë wa barakatuhu suku se do të vimë në mënyrat e të njësë selamit më poshtë, pra ku ne themi, assalamu alaikum, ne lutemi për ataj që kemi në të djathë dhe për ataj që kemi në të majtë, pre besimtarve dhe pre mela i keve, pre besimtarve njërës dhe gjin dhe pre mela i keve. Pra imami, kur jepë selam nga prahu i djathë, ka qëllim në vetë vete dhe synon dhe e, mediton që a i po lutet për besimtarët, për me laiket, që ka në krahu në diath, duke o dhe natyre selam, dhe duke pasur të gjitha të kuptime që do të shpjegohen më posht nga selami. Pra, es-selamu alaikum wa rahmetullahi nga krahu i diath, dhe es-selamu alaikum wa rahmetullahi nga krahu i majtë. Pra, lutesh për besimtarët dhe besimtarët, për njezva për pregjinve qofshën, dhe lutesh për me laiket, duke o dhe natyre selam, duke i përshëndetur pra me k Dhe do ka lutur një kohësisht. Çfarë do thotë Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? E selam, siqur sa kemi përmendur shpesh herë, është nga emrat e Allahut Azzeh. Pra, në të njëjtën kohë kur ti i përshëndet pra dhe u jep selam, do të thotë që ti lutesh për besimtarët e të ke djathtas dhe majtas tëje që eselamu, es pra Allahu Azzehel tiet për kujdesësi pra, i tyre. Pra, ai që përkujdeset për çështjet për e tyre i ndihmon dhe ju udhzon rrugën e drejtë, duke ofruar çdo të mirë dhe duke i ruajtur nga çdo e keqe e dunjas dhe e ahiretit. Në këtë kohë kur ti i jepselam nga krahu i djallit, ti lut Allahun subhanahu teala për këto kuptime madhështore për gjithë besimtarët që kanë në krahun e djathtë, në djath, dhe po ashtu edhe për ata që kanë në krahun e majt. Duhet pra të meditojmë dhe ta sunojmë këtë kuptim në vetvete në momentin që ne i japim selam gjat namazit dhe jo thjesht, kjo thet një fjalë që thuhet për të dalë nga namazi. Për vërtet ka një kuptim gojat veçantë momentit para të daljes nga namazi dhe begatia është shumë e madhe. Mendoni vëllazën dhe motra, se sa e madhe është dobija e faljes së namazit me xhamat. Kur ti fallesh me besimtarët, nëse mes tyre është një besimtar i sinqert, i cili lutet për Allahun subhanahu wa taala, për ty, për lutet që Allahu subhanahu wa taala për ty që Allahu subhanahu wa taala të kujdeset për ty, për të dhëruar të mira dhe për të truet nga të këqijat, lutet për ty që Allahu subhanahu wa taala të të jap mëshirë wa rahmetullahi, lutët që t'jabë begati dhe bereqedu këthën wa barakatuh, dhe se sa dobi ka falja nga krahu i djathët, i safit. Sikur se ka në ardhur hadithit shumët nga profetit s.a.s. Në njënga mënyrat e dhenjës e selamit, në krahu në djathët, shtohet në një herë dhe fjala wa barakatuh. Pra themi, as-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, dhe nga krahu i majtë themi, as-salamu alaikum wa rahmetullahi. Pra e shumëta që thuhet nga krahu i majtë është As-salamu alaykum wa rahmatullah. Ndërsa nga krahu i djathtë kemi dhe shtesën wa barakatuh. Pra falja në krahu të djathtë, një nga dobit e faljes së krahu të djathtë është dhe kjo dua e thënë nga besimtarët për njëri tjetrin. Pra duke thënë wa barakatuh, pa dhe begati dhe bereqeti, ne mersi të mëdat Allahu subhanahu teala qofshin mbi u. Mënyra e të më تسlimit pra dhënë selam janë të ndryshme, që janë të rasmëtua në hadithën nga profetës sallallahu a.sallem, me një uhura, është mënyra që nga të duja anën pra nga krahu djath dhe i majtë, thuet, Assalamu alaikum wa rahmetulloh, Assalamu alaikum wa rahmetulloh. Mënyra e dytë është që nga krahu i djathët, shtohet dhe fjala wa barakatuh, pra Assalamu alaikum wa rahmetullohi wa barakatuh, dhe nga krahu i majtë, thuet, Assalamu alaikum wa rahmetulloh. Dhe mënyra e të tretë, është që në krahun e djathtë thuhet asalamu alaikum ورحمه الله dhe ndonjëherë mjaftohesh në krahun e maj duke thënë asalamu alaikum. Për këto janë tre mënyra që kanë ardhur transmetuara nga profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe është mirë që robi ti zbatojë dhe ti praktikojë të gjithë ato për të shkruar për atyrat që e ndjekin sunetin e profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe të mash problemin e pasuesve të sunetit të tij. Për sa i përket mënyrës fizike të dhënës së selamit sigurisht që Mësimi më dh duhet ta kthej kokën djathtas dhe majtas, ajsa ai që është mbrapa të mund të shikoj pjesën e fytyrës. Pra pjesën anësore të fytyrës. Duhet dh të thyer mjaftueshëm pra djathtas dhe majtas, ajsa ai që është mbrapa të shikoj pjesën anësore të fytyrës. Dhënia e selamit fillon në momentin kur fillon të kthesh kokën. Pra fillon "As-salamu alaykum wa rahmatullah". As-salamu alaykum wa rahmatullah. Kjo është mënyra e dhënjes së selamit të saktë. Pra fillon në momentin kur je përpara dhe e mbaron fjalën, momentin kur e kthejmë kokën plotësisht në të djathtë dhe në të majtë. Disa kur japin selamin bën një lëvizje të pakuptimtë dhe të panevojshme, duke e tundur kokën lart e poshtë, pra duke dhënë një selam të tillë. As-salamu alaykum rahmetullah. As-salamu alaykum rahmetullah. Kjo është e panevojshme sepse mënyra e sjell nga suneti është kjo, pra as-salamu alaykum pa thjesht nikthem djathtas pa që në ne nevojshme të ullet apo të ngrihet koka gjatë dhenjës e selamit. Kjo është pra përsa i vërket dhenjës e selamit dhe daljes nga namazit. Tani do të flasim pak rreth duave që bëhen pas namazit. Dhe sigurish që pas përfundimit e një adhurimi të mrekulushëm si që është namazit, që është adhurimi më i veçan dhe më i rëndësishëm në shtyllat e islamit pas dëshmis e pra shahadetit, Pëdyshim që edhe lutjet që bëhen pas ti i adhurimit sigurisht janë të pranueshme tek Allahu subhanahu wa taala dhe është një nga momentet më të shkëlqyera dhe më të rëndësishme për pranimin e lutjeve. Në prandëzën e pra dhe motra, le të mësojmë disa lutje të tjera që thuhen për dhikrin dhe lutjet që thuhen pas faljes pa humbur kohë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, sikurse transmeton hadithin Imam Muslimit rahimuhullah, ku thuhet që profeti sallallahu alaihi wasallam pasi do yebteselam e namazit thoshte tre herë, më kërkonte tre herë falji Allahu subhanahu wa taala, duke thënë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ne pastaj thoshte, "Vokal, Allahumma anta salam, wa minkas salam, tabaarakta ya dhal jalaali wal ikraam." E pranë lutje, kemi katër, domethënë lutje të veçanta, në pranë të formulim, kemi katër lutje të veçanta drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Së pari i kërkojmë falji Allahu subhanahu wa taala tre herë. Çfarë kuptimi ka kërkimi faljes? pas kryerjes së një adhurimi. Kërkimi falje zakonisht bëhet për të falur gjunafat, për mbuluar të metat dhe për të shfutur nga ngjyrën e keqia që kë ato sjellin në jetën e muslimanit. Për çfarë kuptimi ka istighfari pas mbarimit të adhurimeve? Dhe urdhri i Allahut subhanahu wa taala dhe porositë e tij dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta që pas çdo adhurimesh gjithmonë jemi urdhëruar dhe porositur që të kërkojmë falje Allahut subhanahu wa taala. Padoshim që isfari në përfundim të punëve të mira ka një kuptim të veçantë. Dhe ajo është pikërisht pra e modestia e robit për Allahun subhanu teala dhe shprehja e mangësisë të tij. Pra, robi dëshmon mangësinë e tij dhe i deklaron veprat e tija jo të denja për Allahun subhanu teala dhe për atë që ai meriton për adhurimeve dhe përkushtimeve, pra duke kërkuar falje Allahun subhanu teala në përfundim të çti adhurimi që është namazi. Ne siguri drejtohemi Zotit ton Spërimu Taala dhe i themi o Zot na fal për mangësitit tona, për mos dedikimin ton të plot gjat namazit, duke u shpërndarë me mendimet tona dhe me përsijatit tona, duke mos qenë të përqendruar në namazin ton dhe duke mos ta adhuruar ashtu sikur se ti e meriton. Ne me të bindur që nuk mund ta adhurojmë Allahun Spërimu Taala dhe nuk mund ta lavdërojmë atë ashtu sikur sa ai e meriton. Edhe nëse do t'i jepnim a maksimumin ton edhe do të bënim atë që ishte brenda mundësive tona, sepse vet profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, o Zoti i Madh, unë nuk kam mundësi të të lavdëroj ty ashtu sikurse ti Porse, vetë e meriton. Porse vet Allahu subhanahu wa taala e lëvdon veten si e tij ashtu sikurse ai e meriton. Ne jemi robër, ne jemi të mangët dhe nuk mund ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu sikurse vet Zoti e meriton. Porse ne lutemi Zotin Xheleshanu që të na mësoni dhe të na mësojë të adhurojmë sa më mirë. Prandaj dhe në fund të namazit ne i kërkojm falje për çdo mangësi pra dhe për çdo lëshim gjatë adhurimit që i kemi përkushtuar Allahut Azza wa Jell. Pastaj, pasi kërkojm falje 3 herë, ne themi Allahumma Antas Salam. O pra dëshmojmë që Allahu Subhanu Teala është paqja. Nga ai vjen paqja, siguria, prehja dhe mirësia. Prandaj me këtë dëshmi ne sikur shprehim knejsin ton dhe e faktin që ne jemi të gëzuar që jemi robër të Allahut Azza wa Jell dhe ai na ka uzuar në rrugën e drejtë na mësoni që të falim këta namaz. Prandaj dhe ne themi Allahume ente salam, ti e paqja. Uminka salam, vetëm prej teje vjen paqja, pra vetëm prej teje ne e kërkojmë prehjen, mirësinë, ruajtjen nga të këqijat në dynjën dhe në ahiret. Pra o Zoti i Madh, nëpërmjet këtij namazi që falëm, na ndihmo që të të adhurojmë sa më mirë, na fal për mangësinë tonë dhe për atë dobësinë tonë në përkushtimin e adhurimeve dhe vetëm prej teje kërkojmë paqen dhe qlirimi nga shdo mangësi dhe shdo e keqe që në kërcenohet në dunjadë dhe në akhiret. Të bërëk të jadë dhe lë gjelari vë lë ikram, të bërëk të elberake. Pra të bërëk të ushtofshin dhe ushumofshin të mirat dhe begatit që vinë prejt e je. Sepse Allahus përnë tala ta është i mbushur plot mirësi. Allahus përnë të gjelë dhuron mirësi dhe vetë të majje begatit dunjadë dhe të akhiretit dhe vetëm prejti ne e kërkojmë të mirat e Pra dhe në të moment, pra në momentin e përfundimit të namazit, në momentin kër në e presim frytet e këti adhurimi, në e lusim dhe i dyshmojmë Allahus përnu ta'ala, që vetëm të ka i lutemi dhe shpesojmë që të në ishtoj begatit të dënjazët të akiretit dhe të naruaj nga të këqiat e të dyjave. Kjo pra i shte një lutje, dhe më thënë lutje e minjë heshme pas dhenjës të selamit, namazit, pas taj vjojmë dhe lutemi duke thënë, o shukurike, o husë një ibadetik. Edhe kjo një lutje emrekullushme, e cila është thë, në, në përputhje dhe në përshtatje të plot me atë me fillimin e lutjeve pas namazit. është në përshtatje të plot pra, me atë gjendje varfërije që të regonë robi të këllahu sëpërnu të ala dhe faktin që aji është i dobë dhe nuk i përkushtonë allahu sëpërnu të ala adhurimet ashtu si kurse duhet, por se është i mangët dhe e vërtet nga buës shumë i math. Pra dhe kjo është në konform dhe në përshtatje të plotë me lutjen që tham pak më sipër, sepse ti e lut zotin Xhelashanuh që ai të, të ndihmoj, pasi kërkove falje për adhurimin tën të mangët dhe jo të dei për Allahun Subhanu Teala dhe madhshtinë e tij, pasi i kërkove Allahun Subhanu Teala që të të ruaj nga mangësitë dhe të të ndihmoj, që ta bërsam më mirë ti i thua Allahumma a'inni, përsëri e lut zotin tën Subhanu Teala që të, të të ndihmoj në tre drejtime. Pra ala dhikrike pra ti të të përkujtoj më mirë o Zot. Pra edhe nëpërmjet adhurimeve të mia, sikurse është dhe namazi më i rëndësishëm i adhurimeve. Më ndihmo o Zot që të të përkujtoj sa më shumë. Që lutjet që unë ti dedikoj në namaz, që ti i përkushtoj në këtë namaz, të jenë sa më të qarta tek Unë dhe Unë vërtet të synoj ato. Dë të jemi motivuar që vërtet të, të adhuroj ty ashtu sikurse do mund të e kërkon dhe dëshiron prej meje. Pra të të ndihmoj ala dhikrik e pran në përkujtimin e Allahut Azza wa Jell. Po shukrikë pra Më ndihmo o Zot që të jem mirë i mirnjohës. Të jem i mirnjohës për të gjitha mirësitë dhe mes mirësive më e madhe atyra është mirësia e udhëzimit në rrugën e drejtë. Fra o Zot, më ndihmo të jem i mirnjohës ndaj teje, që më mundsove të fal namas, më mundsove dhe më udhëzove në rrugën e drejtë, më mësove se si të të lutem, të të adhuroj dhe të të shpreh lavdërimet dhe mirnjohje. Më ndihmo o Zot dhe më ndihmo që të jem i mirnjohës ndaj teje për të gjitha ato mirësitë që më mi ke dhuruar. Para kjo është në përputhje të plotë me këtë val të tregimit, të nevojës që ke për Allahun subhanahu wa taala dhe për tregimin e të mangësisë tënde në ato që ai përkushton atij. Pra lut Allahun subhanahu wa taala së treti që të ndihmoj, që të arrijnë gradën e ihsanit, përsa i vërtet adhurimin që i përkushton Zoti xheleshanu. Nëse nuk na në ndihmon Allahu subhanahu wa taala, ne nuk kemi për ta adhuruar atë dhe nuk kemi aq më pak të arrijm gradën e ihsanit. Pra që të adhurojm Allahun ashtu sikur sota bënim nëse ta shihnim haftazi sepse edhe nëse nuk e shoqim ai na sheh neve pra ne lutem Zotin që o Zot na ndihmo të ta adhurojmë të, të kërkojmë falje për mangësinë e këtij namazi që ta paraqitëm të, të kërkojmë falje sepse nuk është i denjë ato fjalë ato vepra që ne përkushtuam kërkojmë falje për mangësit tona dhe të kërkojmë që të na ndihmosh të të përkujtojmë sa më mirë që të të jemi mirnjohës dhe të ta shprehim mirnjohjen tonë sa më mirë ndaj teje nëpërmjet fjalëve veprave të ndjenjave tona dhe na ndihmo o Zot që të arrijm gradën e ihsanit, pra të, të adhurojmë me gradën më të lartë të adhurimit, pa me gradën e mbikëqyrjes. Ju kemë menduar dhe duke medituar thellë çdo moment të adhurimit që i përkushtojmë ndaj Teje. Sepse vetëm në këtë mënyrë, nëse do ta adhurojmë në këtë formë me përkushtim, vetëm kështu shpresojmë që ne vërtet të arrijm atë gradë të lartë e cila është gradaja e dashurisë Allahut azza wa xal. Për ta arritur gradën që ta duam Zotin e Supremit më shumë se gjithçka tjetër, Dhe Allahu subhanahu teala të na dojë. Dhe nëse ndodhi të arrijësh kjo gradë gradash e ihsanit, sikur sa e keni djuar shumë herë, atëherë Allahu subhanahu teala do të kujdeset me një prokurdesë të veçantë dhe atëherë ajo është lumturia vet. Robi ka arritur çdo të mirë dhe ka shpëtuar nga çdo të keq. Nuk ka mirësi të dunjas që robi mos e ketë arritur, nëse ka arritur në këtë nivel, dhe nuk ka të keqë që të mos i ketë shpëtuar të këqij të dunjas dhe të axhiretit. Pas kësaj e kë them dhe përmendem sipër vion robit dhe thot kjo është një lutje që ka si edhima në Bukhariu Rahimahulloh në të cilën sigurisht që kjo është dëshmija madhështore pra në përfundim të namazit pasi që ti i përkushtove Zotit Tanë S.W.T. adhurimet e tua vion përsërit të dëshmosh të dëshmi madhështore duke i tërguar Allahu A.Z. që si branda dhe jash namazit i vetëmi që ti adhuron është Allahu A.Z. edhe një farë premtimi në një fjalë e dhën pas kthaturimit apo pra pas adhurimit të namazit ti i jep fjalën Allahut Azza wa Jell, që edhe jashtë namazit, ai do të jetë i vetmi i adhuruar dhe kjo val përkushtimi dhe në ushtrimin ndaj Zotit Xheleshanu do të vazhdojë edhe pas namazit. Per la ilaha illa Allah, nuk ka zot, nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç Allahu Subhanu Teala. Ai është i vetëm wahdehu la sharika leh, ai është i vetëm në çdo aspekt dhe nuk ka të barabartë, nuk ka të për aftë apo të, të njashën me të, la shëri ke leh, lehul mulku, ati të konë pushtetim bërëtërimi dhe sundimi i gjithë shkajë, dënjas dhe i akiretit. Po lehul hamdu, ati të konë lavdia, sepse zëgje që ka përtsaktua në të dënja, ati të konë lavdia dhe mirë njohja e plotë. Dhe aji është i lavduruari në emra cilësit, vepra dhe atribudet dhe ti. Po lehul hamdu, po hua ala kulli shej në kadirë, dhe aji p Pra, elhamdulilah, kjo është një lavdërim i Allahut subhanahu wa taala. Pas këtij lavdërimi, sikurse e kërkon edukata e lutjes dhe kërkesave dreituar Allahut azza wa jael, pra fillon me lavdërimin e tij dhe pastaj vazdon Allahumma la mani'a lima a'tit wa la mu'ti mu lima man'at. Pra Zot nuk ka ndalues të dhuratave dhe mirësive që ti ke dhuruar dhe dhuron dhe nuk ka ndonjë që të dhuroj nëse ti ndalon mirësitë. Paraqë në një farë mënyrë është një lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala që të dhurojë të gjitha të mirat dhe të gjitha të mirat janë në dorën e Tij. Dhe është gjithashtu e, një kërkesë drejtuar Allahut subhanahu wa taala që të mos të privoj nga të mirat që Ai dhuron dhe mos të bëj shkak, domethënë gjunafet, dhe njerëzit të zgjoar mik tjetër që të bëhet pengesë për arritjen e çdo të mirës së dhunjave dhe, thëd, wala, fërru, dhe të ahiretit. Dhe në fund i thot vola yemfuu dha aljaddi min kaljadd. Taktin nuk vlen. Pushteti i ati që ka pushtet, pasuria e ati që ka pasuri, fama dhe mbështetja e ati që ka famë dhe Gjithka, gjdo mbështetje. Gjithçka, çdo mbështetje, çdo pushtet është në dorën e Tij. Para nuk vlem pushteti as kujt tjetri tek Allahu subhanahu wa taala. Në dorën e Tij janë të gjitha, prandaj dhe ne vetëm Allahu subhanahu wa taala i dretohemi dhe i kërkojmë. Nga lutjet e tjera që thuhen pas e dhënës selamit, është dhe formulimi i sjell nga Imam Muslimi rahimuhullah, me të cilën sigurisht s'hiqohet është çfarë kemi më të bëjmë me njësimin Allahut Azza wa Xel dhe padyshim larmishmëria e të shprehurit me të tilla lavdërime, me të tilla dëshmi të shahadetit për të njësimin Allahu e Allahut Subhanu Teala në meritën e adhurimit, në inlarmishmëri të till formulimesh sigurisht ne kërkojmë të shprehim Allahut Azza wa Xel njësimin ton, pra teuhidin. Nëse ka ndonjë gjë me cilën mund t'i afrohemi më së shumti Zotit ton Subhanu Teala, është njësimi i tij. Madje ai është çelësi kyryesor i cili bën që të pranohen gjithë punët tona të, të tjera. Nëse ky çelës nuk ekziston, nëse kjo veprë dhe kjo dëshmi nuk ekziston, atëherë gjitha veprat e tjera janë tasjësuara dhe të, të papranuara tek Allahu subhanehu teala. Prandaj meriton që pas e, namazit këto dëshmi dhe këtë formulime të njësimit Allahu subhanehu teala jen të jenë të shumta dhe të larmishme, sikurse na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Pra themi la ilaha illallahu wa la sharika leh nukatadurat ilahallahu menerit pra ai esht i vetem dhe nuk ka shok lahul mulku lahul hamdu ati ta kun pushteti mbretërim dhe mfundimi gjithçka e dunjas dhe ahiretit dhe ati ta kun lavdia ne dunja dhe ne ahiret wa huwa ala kulli shay'in qadir dai per gjithçka esht i, i plot pushtetshëm pastaj thua la hawla wa la quwata illa billah nuka forc dhe nuk ka ndryshim te gjendjes dhe nuk ka fuqi veçse me ndihmen e allahuta azza wa jalla pra shprehje varfris dhe dëshmi e pushtetit të plot Allahut Azzehual Xejel dhe përkushtimit dhe dorëzimit të plot tek Ai, qoftë brenda namazit, qoftë jashtë namazit. O Zoti i Madh, nuk ka forcë, nuk ka ndryshim të gjendjes, veçse me forcën tënde. Unë të adhuroj fal namazin, por edhe brenda namazit dhe jashtë namazit unë vetëm ty të dedikoj lutjet e mia, vetëm ty të mbështetem tek ti e kërkoj ndihmën dhe suksesin. La haule wala quwata illa billah. La ilahe illallah, nuk ka të dhuruar tjetër veç Allahot, lërmë shmëri dhe përseritje e dëshmisët të vëhidit, pra të njësimit Allahot aze o gjel. O la na'budu illa i ah, në nuk ka dhuruar tjetër asë këndë veçteje, pra dhe kjo një përforcim. Lahun nirmetu, vë lahun fadlu, ty të takon mirësia dhe ty të takon el fadli, el fadlu është imani dhe gjithë mirësit e akiretit. Në nirmë ka të bëjme me mirësit, në më thënë fizike, kusë el fadlu me mirsit, që kanë Walehu thanaul hasan. Të të tkon lëvdatat e mira dhe të plota, e thanaul hasan, pra të lëvduarit me emrat e cilësit e mrekullueshme që ka O Zoti i Hyj. Vetëm Ty të lëvdojmë, të falenderojmë për gjithçka që na ke dhuruar, me secilave, me këtë iman, me këtë besim, me këtë namaz që sapo falëm. Pra, ka lidhje me adhurinë që sapo paraqitëm. La ilaha illallahu mukhlisina lehuddin. Ju ka të adhuruar ti vetë Allahut, mukhlisina lehuddin. Vetëm Atij i përkushtohemi me sinqeritet. Ne vet Matia dedikojmë të gjithë thënën dhe besimin tonë. Të gjitha adhurat vetëm Matia përkushtojmë. Wala ukeri hel kafirun, edense urrejnë këtë mohuesit e Zotit Xheleshanu. Pra, edhe kjo është një dëshmi e mrekullueshme, në të cilën nëpërmjet këtyre fjalëve të mrekullueshme, me këtyre lutjeve ne dëshmojmë njëshmërinë Allah, pra e Allahut subhanahu wa taala, dëshmojmë tauhidin, para përkushtimit ndaj një Zoti të vetëm dhe i shprehim atij nevojën që kemi për të në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprerë në çdo çast të jetës tonë. O lutja Allah subhanahu wa ta taala që të na ndihmojë, të lutemi ashtu sikur sa ai dëshiron, të na mësojë të qenë në, në dobi dhe të na bëjë dobin nëpërmjet asaj që na ka mësuar, duke na dhënë sinqeritet në fjalë dhe në punë. Qëndroni edhe në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar dhe me një lutje ose disa lutje të tjera që kryhen pas namazit. O lutja Allah subhanahu wa ta taala që fal gjunafet tona, kërkojini falin Allahu ta zeu xhel se vërtet ai fal dhe është prandaj dëgjon lutjet ona. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillah, alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله. E nderuara motër të nderuara, kjo është feja jon, fe e cila qoftë brenda adhyrimeve dhe në thelbin e tyre, qoftë në momentin kur ndahemi prej adhyrimeve Dhe largohemi për të vazhduar jetën e dunjaze me shqetësimet e saj. E gjitha është për kujtim ndaj Allahut Azza wa Xal. E gjitha është shprehje e tauhidit të tij, e njësimit të tij në adhurim, sepse për këtë nga ka na ka krijuar Allahu Azza wa Xal. Na krijoi që ta njësojmë në adhurim, ti përkushtohemi vetëm atij, duke i shprehur dashurinë tonë, shpresën për shpërblimin e tij, duke treguar frikërespektin dhe madhërimin që kemi në zemër për ta. Dhe duke treguar nga ana tjetër dobësinë tonë, nevojën e vazhdueshme që kemi për ndihmën e Tij, për faljen e Tij dhe për mëshirën e Tij. E pra, të gjitha adhurat, të gjitha lutjet dhe përkujtimet që ne ja dedikojmë Zotit ton Subhanuhu te Ala për Krisht rreth këtyre kuptimeve vërtiten. Për ta mbyllur, lutjet të cilat zhvillohen para pas dhënies së selamit, megjithëse ato janë të shumta dhe robi mund të shtojë dhe mund të shtojë shtoj nda lutjet e gjithë përfshirëse, sepse koha Po thënë është e lirë dhe sa më shumë të lutet aq më mirë, por një ndër lutjet se cilat është e dobishme që të thuhen në këto momente është dhe një lutje të cilën e sjellim an Buhariu, Allahu më shiroft, kur thotë duke transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, pra edhe këto janë grup lutjesh të veçanta, të cilat vërtet janë të dobishme dhe duhet që robi vazhdimisht të lutet me to. Disa nga këto lutje i kemi përmendur dhe në Raste të tjera dhe në momente të tjera gjat lutjeve që njeriu bën gjat ditës. Dhe ky zinxhir i misionesh është pikërisht pra në lutjet e shumta, të cilat mundet që muslimani të bëj gjat ditës dhe natës, nëpërmjet të cilave të kërkojë të mira të dunjas dhe të ahiretit dhe të ruhet nga shëritë dunjas dhe të ahiretit. Kjo që më përmendur para këtë lutje edhe në raste të tjera, gjë që tregon rëndësinë e madhe të asaj për shkane po lutemi. Le të shpjegojmë pra të dua para fillimisht i kërkojmë Mbrojtje, pra kjo është një istiaadha, është një kërkim mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala të ta të ruajë nga shërri i këtyre që po përmendem. E para është al-Bukhlu. Për fillimisht i kërkon Allahu subhanahu wa taala Allahumma inni a'udhu bike min al-Bukhli. Pra Zoti kërkoi të mruhesh nga ajo që, që quhet al-Bukhl. Al-Bukhlu është kooperacia. Pra al-Bukhlu sherran është men'ul wajib. Pra nga ana e shariatit bukhli, kooperacia e cila është e dënueshme dhe, dhe më thënë, ka dënim dhe ka dispozita për të, është ajo kopratësi e cila të ndalon ty që t'japër vajgjibin, pra atë që ke vajgjib për të dhe nga pasuria jote. Por, e lë buklu nuk është vetëm lenja vajgjibit, por se edhe kopratësia ma të e cila nuk të pakson ty. Pra të japërsh atë që del dhe të pron nga nevojat dhe, dhe, dhe mos do mos dëshmërit e tua. Pra është mirë që njëri u të mos bëhet kopratës dhe sa më bujarë që t me ato që janë shtesë mbi nevojat, madje edhe luksin e tij, shpeshherë ne kursejm dhe njerëzit kursejnë edhe nga luksi i tyre dhe nuk japin namërisë që ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pranë lutsim Zotin xheleshanu që të na ruajë nga buxhli, pra të na ruajë nga kooperacia. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa may yuqashu ha nafsihi fa ulaikahumul muflihun." Ata që ruajnë dhe shpëtuan nga kooperacia e shpirtrave të tyre, ata vërtet janë të shfutuarit, janë muflihunat. Al-falahu Ashtëritja është çdo të mirë dhe shpëtimi nga çdo e keqen, dynjaja dhe naheret. Pra, ai që është i shëruar në kjo lloj sëmundje, ai është i shëruar nga, së mundje, i shëruar nga shume shumë më së shumë sëmundje të tjera dhe ka çdo mirësi, ka premtim nga Allahu subhanahu wa taala. Kërkëmbrojtja të të ruajë nga el-jubnu. El-jubnu ardubsiya ezayemras, frika, prart emocionit i guximshëm. Ti gjanonit frikacak. Dhe sa e sa të mira, shumë njerëz janë privuar pikërisht nga mungesa e guximit të tyre. Shumë shumë të mira priveojni riu nga mungesa e guximit të tij dhe dobësia e zemrës së tij. Pra, ne lutem Zotin që na jap një zemër të fortë, të fuqishme për të përballur pra me sfidat e provat e dunjas dhe ahiretit, pra që të jemi fuqishëm dhe të përballemi ashtu si duhet me të gjithatë ato që na sfidojnë dhe na ndalin në jetën tonë. Gjithashtu kërkojmë mbrojtje që të na ruaj Allah subhanahu wa taala an nurda ila ardh al-umur, pra që të mos kthehemi në një moshë Të ngjitë të shkuar në të cilën njeriu nuk njeh dhe nuk di më asgjë nga dituria, dhe as mban mend asgjë. Dhe vërtet kjo është një mosh shumë e thyer dhe shumë e gjatë, në të cilën robi është në një gjendje jo jo e kënaqshme. Prandaj dhe, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam është lutur me lutjet e tillë. Pra o Zot mos më lëje të kthehem dhe në një mosh të tillë që mos kuptoj dhe mos di më asgjë nga nga dituria ime. E çfarë kuptimi ka më jeta nëse robi nuk di më asgjë çfarë ka kaluar dhe nuk mund të aduroj Zotin sponsortare, nuk mund të meditoj në fjalën e tij, ose nuk mund të Zotin, subhanu, ta adhuroj Zotin Subhanuhu Taala ashtu si duhet. Atë çfarë kuptimi ka një jetë të tillë, pra vetëm të qëndrosh në në faqen e devot. Falusim pra Zotin që të na ruaj, që të mos kthehemi në një moshë të tillë në të cilën ne të mos dimë asgjë, dhe vërtet të mos përfitojmë gjë nga jeta jon në këtë dunjë. Gjithashtu lutemi që të na ruajë pra nga fitnë e dunja, pra nga sprovat e kësaj dunjaje, dhe sprovat e dunjas si janë gjithçka e cila të preokupon dhe të angazhon kundrejt ahiretit. Pra çdo sprovë e cila ose çdo preokupim i kësaj dunjaje që bëhet pengesë mes teje dhe arritjes së tëmirëve të ahiretit, të janë sprova dhe fitnë tek kësaj dunjaje. Gjithashtu e lutem Zotin e Spërmotala që të na ruajë nga dashkimi i varrit, e lutem Allahun që të na ruajë nga ato fjalë dhe vepra që bëjnë shkak për dashrimin e varrit, cila të cilat u përmenden në emisionet e kaluara, pra kjo është në më thërë në një lutje tjetër që e, përmendin pas edhe njëse selamit, pa dushim lutjet në këtë kohë, pra që janë shumë pranushme, janë të shumë ta që mund të kryen dhe duhet që robit të përmbledh ato lutje që janë gjithë përfshirëse, në mëny që të bia të jetë samë e madhe dhe të pranohet e ka Allah së pranohet të ala. Nësë Allahun Azevajel që e ti pranohet punët tona, E falëgjonë fatona ti pranim namazet dhe, dhe përkushtimet tona, elu Zotë Angeleshano të na mësojë që ne ta adhurojmë sa më mirë, ashtu sikur sa ai kënaqet për ne, të rendihmojë që ne ta përkujtojmë sa më mirë, të jemi mirnjohës ashtu sikur sa ai kënaqet për ne dhe ta adhurojmë me formën dhe mënyrën më të plotë dhe më të mirë të mundshme, ashtu sikur sa ka në ti, Ogjell, tona, na ka mësuar nëpërmjet profetit të tij, alusallahu anzeh uxhel, që të pranoj punën tona dhe na uzojnë më të mirën. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقال ربكم ادعوني استجب لكم